Capitolul 15. Clipa Sfântă Cele două moduri de folosire a timpului. Poți să îți imaginezi ce înseamnă să nu ai grijne, cazuri, neliniști, ci să fii tot timpul, cât se poate de liniști și de calm? Dar iată care e rostul timpului, să înveți asta și nimic altceva. Profesorul lui Dumnezeu nu poate fi satisfăcut cu ce predă până nu constituie tot ce înveți. Nu își va îndeplini funcția didactică până nu de fi un student atât de consecvent încât nu înveți decât de la el. Când se va întâmpla acest lucru, nu vei mai avea nevoie nici de profesor, nici de timp în care să înveți. O sursă de descurajare percepută de pe urma căreia poți să suferi e credința ta că lucrul acesta cere timp și că rezultatele celor predate de Spiritul Sfânt se situează într-un viitor îndepărtat. Nu e așa. Căci Spiritul Sfânt folosește timpul în felul lui și nu e legat de acesta, timpul e prietenul lui în predare. Pe el nu îl uzează cum te uzează pe tine și toată uzura pe care pare să o aducă timpul nu se datorează decât identificării tale cu Eul, care folosește timpul pentru a-și susține credința în distrugere. Eul, ca Spiritul Sfânt, folosește timpul pentru a te convinge de inevitabilitatea obiectivului și sfârșitul predării. Pentru Eu, obiectivul este moartea, care e sfârșitul ei, dar pentru Spiritul Sfânt, obiectivul este viața, care nu are sfârșit. eu e un aliat al timpului și nu un prieten, căci e la fel de neîncrezător în moarte pe cât e de neîncrezător în viață și ce vrea pentru tine nu poate tolera. Moartea ți dorește ție, nu lui. Prin urmare, consecința ciudatei lui religii trebuie să fie convingerea că te poate urmări dincolo de mormânt. Și, nedorind să-ți găsești pacea nici în moarte, îți oferă nemurire în iad. Îți vorbește de cer, dar te asigură că cerul nu e pentru tine. Cum pot vinovații să spere că vor dobândi cerul? Credința în iad este inevitabilă pentru cei ce se identifică cu euul, Coșmarele și temerile lor sunt legate toate de acesta – Eul te învață că iadul e în viitor, căci tot ce te învață e îndreptat în direcția acestuia. Iadul e obiectivul lui, căci, deși ținta eului e moartea și descompunerea ca de el nu crede asta. Moartea pe care ți-o dorește, lasă nesatisfăcut. Niciunul dintre cei ce urmează învățătura eului nu e lipsit de frica morții, dar, dacă te-ai gândi la moarte doar ca la o încetare a durerii, te mai teme de ea, am mai văzut acest paradox ciudat în sistemul de gândire al eului, dar nu a fost niciodată atât de limpede ca aici, căci pentru a-ți păstra loialitatea, eul trebuie să pară că te ferește de frică, frică pe care trebuie să-ți o și provoace pentru a se conserva pe el. Eul încearcă tot mereu și de cele mai multe ori reușește să facă ambele lucruri, folosind disociația pentru a-și ține la oaltă obiectivele contradictorii să pară reconciliate. Eul te învață următorul lucru. Moartea pune capăt întregii speranțe în ce privește cerul, dar deoarece tu și Eul nu puteți fi separați și din moment ce nu își poate concepe moartea, va continua să te urmărească pentru că vinovăția este veșnică. Iată ce e nemurirea în versiunea Eului și iată ce susține timpul în versiunea Eului. Eul te învață că cerul e aici și acum pentru că viitorul este iadul. Chiar și atunci când atacă cu atâta cruzime cât încearcă să ia viața celui care crede că singura voce existentă îi aparține Eului, Eul îi vorbește de iad până și lui. Căci îi spune că tot aici este și iadul și îl îndeamnă să sară din iad în uitare. Singurul timp pe care te lasă să îl privești cu nepăsare e trecutul și chiar și aici singura lui valoare e aceea că nu mai există. Câtă dezolare și disperare se ascunde în modul în care folosește eul timpul și câtă groază, căci sub fanatica lui stăruință că trecutul și viitorul sunt același lucru, se ascunde o amenințare mult mai insidioasă la adresa păcii. Eul nu își face public amenințarea finală, căci vrea ca cei ce îi se închină să creadă în continuare că le poate oferi o posibilitate de a scăpa. Dar credința în vinovăție trebuie să ducă la credința în iadul, deși duce întotdeauna. Singurul mod în care Eul lasă să se resimtă frica iadului este acela de a aduce iadul aici, dar numai ca o anticipare a viitorului, căci cei ce consideră că merită iadul nu pot crede că rezultatul pedepsei va fi pacea. Spiritul Sfânt te învață așa, nu există niciun iad. Iadul nu e decât ce a făcut eul din prezenț. Credința în iad e tot ce te împiedică să înțelegi prezentul, pentru că te tem de el. Spiritul Sfânt te duce în cer cu aceeași hotărâre cu care eul te duce în iad. Căci Spiritul Sfânt, care cunoaște doar prezentul, îl folosește să desfacă frica prin care Eul vrea să facă prezentul inutil. Nu există posibilitate de a scăpa de frică în modul în care folosește Eul timpul, căci timpul, după cum te învață el, nu e decât un instrument didactic pentru a spori vinofăția până devine atot cuprinzătoare, cerând o răzbunare eternă. Spiritul Sfânt vrea să o desfacă acum pe toată, frica nu ține de prezent, ci numai de trecut sau viitor, care nu există. Nu există frică în prezent, în care fiecare clipă se separă clar de trecut, fără ca umbra ei să se întindă în viitor. Fiecare clipă e o naștere curată, imaculată, în care Fiul lui Dumnezeu iese din trecut și intră în prezent, iar prezentul se extinde la nesfârșit. E atât de frumos și de curat și de lipsit de vinovăție, încât nu e decât fericire în el. Întunericul nu vine în amintire, iar nemurirea și bucuria sunt acum. Această lecție nu cere timp, căci ce e timpul fără trecut și viitor? Introducerea ta atât de completă în eroare a cerut timp, dar a fi ce ești nu cere timp. Începe să exersezi modul Spiritului Sfânt de folosire a timpului ca instrument didactic în vederea păcii și fericirii. Ia această clipă, acum, și gândește-te că e tot ce există din timp. Aici nu te poate atinge nimic din trecut și tot aici ești absolvit total, liber, cu desăvârșire și fără nicio condamnare. Din această clipă sfântă în care a rănăscut Sfințenia, vei merge mai departe în timp fără frică și fără senzația schimbării cu timpul. Timpul e de neconceput fără schimbare, dar sfințenia nu se schimbă. Învață din clipa aceasta mai mult decât simplul fapt că iadul nu există. În această clipă izbăvitoare stă cerul, iar cerul nu se va schimba, căci nașterea în prezentul sfânt e mântuire de schimbare. Schimbarea e o iluzie predată de cei ce nu se pot vedea nevinovați. Nu există schimbare în cer, pentru că nu există schimbare în Dumnezeu. În clipa sfântă în care te vei străluci de libertate, îți vei aduce aminte de Dumnezeu, căci reamintirea lui e reamintirea libertății. Dacă ești tentat să te simți descurajat când te gândești cât ar dura să-ți schimbi mentalitatea atât de complet, întreabă-te cât ține o clipă. Oare nu-i poți da Spiritului Sfânt atât de puțin din timpul tău spre mântuirea ta? El nu cere mai mult, căci nu are nevoie de mai mult. Procesul de a învăța să fii dispus să iodai cere mai mult timp decât îi cere folosirea acestei minuscule clipe pentru a-ți oferit-o cerul. În schimbul acestei clipe, el stă gata să îți dea amintirea veșniciei. Nu îi vei da Spiritului Sfânt această clipă sfântă în vederea eliberării tale cât timp nu ești dispus să le dai fraților tăi în vederea propriei lor eliberări căci clipa de sfințenie este împărtășită și nu poate fi numai a ta. Atunci, când ești tentat să îți ataci un frate, amintește-ți că clipa eliberării lui este a ta. Miracolele sunt clipe de eliberare pe care le oferi și le vei primi. Ele dovedesc că ești dispus să fie eliberat și să oferi timpul Spiritului Sfânt pentru modul în care îl folosește el. Cât ține o clipă, e la fel de puțin pentru fratele tău cât pentru tine. Exersează acordarea acestei binecuvântate clipe de libertate tuturor celor înrobiți de timp și fă astfel din timp un prieten. Spiritul Sfânt îți dă clipa lor binecuvântată prin faptul că o dai. Când o dai, El ți-o oferă ție. Nu fi nedispus să dai ce vrei să primești de la El, cășteunești cu El în dăruire. În limpezimea de a eliberării pe care o dai, stă debarasarea ta instantanee de toată vinovăția. Din moment ce oferi Sfințenie, trebuie să fii sfânt. Cât ține o clipă? La fel de mult cât restabilirea de plinei sănătăți mintale, a păcii de pline și a iubirii de pline în față de toți, față de Dumnezeu și față de tine însuți. La fel de mult cât reamintirea nemuririi și a creațiilor nemuritoare ce o împărtășesc cu tine. La fel de mult cât înlocuirea iadului cu cerul, suficient de mult să depășești tot ce a făcut Eul și să te sui la Tatăl tău. Timpul e prietenul tău dacă îl lași Spiritului Sfânt să-l folosească. El nu are nevoie decât de foarte puțin să-ți redea întreaga putere dumnezească. Cel ce depășește timpul pentru tine înțelege care e rostul timpului. Sfințenia nu stă în timp, ci în veșnicie. Nu exista nicio clipă în care Fiul lui Dumnezeu și-a putut pierde puritatea. Starea lui neschimbată e mai presus de timp, căci puritatea lui rămâne veșnic mai presus de atac și fără inconstanță. Timpul stă nemișcat în sfințenia lui și nu se schimbă, așa că timpul nu mai este timp, căci prins în singura clipă a sanctității veșnice a creației lui Dumnezeu, se transformă în veșnicie. Dă clipa veșnică ca veșnicia să îți poată fi amintită în clipa aceea strălucită a deplinei eliberări. Oferă miracolul clipei spinte prin Sfiritul Sfânt și lasă în seama lui să-ți Sfârșitul îndoielii Ispășirea e în timp, dar nu și pentru timp. Fiind în tine e veșnică. Lucrul ce cuprinde amintirea lui Dumnezeu nu poate fi legat de timp și nici tu nu ești. Căci dacă Dumnezeu nu e legat, nici tu nu poți să fii. O clipă oferită Spiritului Sfânt îi se oferă lui Dumnezeu din partea ta și în clipa aceea te vei trezi încetişor în el. În clipa sfântă te vei desprinde de tot ce ai învățat în trecut și Spiritul Sfânt îți va oferi cu promptitudine întreaga lecție a păcii. Ce poate să ceară timp când s-au înlăturat toate obstacolele din calea învățării sale? Adevărul întrece atât de mult timpul încât se petrece tot deodată, căci așa cum a fost creat tot unul, tot așa și unitatea lui nu depinde niciun pic de timp. Și să nu te preocupe timpul și să nu te temi de clipa de sfințenie care va înlătura toată frica, căci clipa de pace e veșnică fiindcă e fără frică. Fiind lecția pe care ți-o dă Dumnezeu, ea va veni prin profesorul pe care l-a desemnat să traducă timpul în veșnicie. Binecuvântat fie profesorul lui Dumnezeu, a cărui bucurie e să îi predea Sfântului, Fiu al lui Dumnezeu, propria lui Sfințenie. Bucuria lui nu e cuprinsă în timp. Ce predă el e pentru tine, căci bucuria lui este a ta. Prin el stai în fața altarului lui Dumnezeu, unde el traduce încetişori iadul în cer, căci Dumnezeu te vrea numai în cer. Cât poate să ceară să fii unde te vrea Dumnezeu? Căci ești unde ai fost întotdeauna și vei fi întotdeauna. Tot ce ai, ai pentru totdeauna. Clipa binecuvântată se întinde să cuprindă timpul, așa cum Dumnezeu se extinde să te cuprindă pe tine. Tu, care ai petrecut zile, ceasuri și chiar ani încătușându-ți frații de eul tău într-o încercare de a-l sprijini și de a-i susține slăbiciunea, nu percepi sursa puterii. În această clipă sfântă îți vei descătușa toți frații și vei refuza să susții slăbiciunea fie a lor, fiata. ta. Nu-ți dai seama cât de greșit ți-ai folosit frații când ei văzut ca sursă de susținere a eului. Prin urmare, ei depun mărturie pentru eu în percepția ta și par să furnizeze motivele pentru a nu te desprinde de el. Ei sunt însă mult mai puternici și mai convingători ca martori de partea Spiritului Sfânt și susțin cu toții puterea lui. De aceea tu alegi dacă ei îți susțin eul sau spiritul sfânt din tine și vei recunoaște ce ai ales după reacțiile lor. Un fiu al lui Dumnezeu care a fost eliberat prin spiritul sfânt dintr-un frate se recunoaște ușor, nu poate fi tăgăduit. Dacă rămâi nesigur, precis nu ai acordat eliberarea de plină și, datorită acestui fapt, nu i-ai dat o singură clipă pe deplin Spiritului Sfânt. Căci atunci când o vei face, vei fi sigur că ai făcut-o. Vei fi sigur pentru că martorii de partea lui vor vorbi atât de clar despre el încât vei auzi și înțelege. Te vei îndoi până vei auzi un singur martor pe care l-ai eliberat total prin Spiritul Sfânt și apoi nu te vei mai îndoi. Clipa sfântă nu ți s-a întâmplat încă, dar ți se va întâmpla și o vei recunoaște cu certitudine de plină. Darurile lui Dumnezeu nu se recunosc în niciun alt fel. Poți exersa aspectul mecanic al clipei sfinte și exercând o vei învăța mult, dar nu poți furniza strălucirea ei puternică și sclipitoare care cu viziunea ei te va orbi literalmente la lumea aceasta. Și iată o toată în această clipă, deplină, împlinită și dată pe deplin. Începe să îți exerseze acum micul rol în desprinderea clipei sfinte. Vei primi instrucțiuni foarte concrete pe parcurs. A învăța să desprinzi această singură secundă și să o simți veșnică înseamnă să începi să te simți neseparat. Nu te teme că nu o să fii ajutat în această privință. Profesorul lui Dumnezeu și lecția lui îți vor susține puterea. Numai slăbiciunea ta te va părăsi în urma acestui exercițiu, căci este exercarea puterii dumnezeiești din tine. Folosește-o doar o clipă și nu o vei mai tăgădui. Cine poate tăgădui prezența lucrului la care se închină universul cu apreciere și bucurie? În fața recunoașterii universului care o mărturisește, îndoielile tale trebuie să dispară. Micime versus magnitudine Nu te mulțumi cu micimea dar încredințează-te că înțelegi ce e micimea și de ce nu te-ar putea mulțumi niciodată. Micimea este prin osul pe care ți-l aduci, ți-o oferi în locul magnitudinii și o accepti. În această lume totul e mic pentru că e o lume făcută din micime, încredința ciudată că micimea te poate mulțumi. Când te străduie să obții ceva în lumea aceasta, încredința că îți va aduce pace, te micești și devii fi orb la slavă. Micimea și slava sunt opțiunile accesibile strădaniei și vigilenței tale. Vei alege întotdeauna una în defavoarea celeilalte Dar de fiecare dată când alegi Nu realizezi că alegerea ta e aprecierea ta de sine Alege micimea și nu vei avea pace Căci te-ai judecat nedem de ea și tot ce îți oferi ca substitut va fi un dar mult prea sărac să te satisfacă. E esențial să accepti, chiar cu bucurie, că nu există nicio formă de mincime care te va putea mulțumi vreodată. Ești liber să încerci cât te dorești, dar nu vei face decât să îți amâni întoarcerea acasă, căci nu te vei mulțumi decât cu magnitudinea care este casa ta. Îți datorezi o răspundere profundă, o răspundere pe care trebuie să o înveți să ți-o amintești tot timpul. Deși lecția poate să pară dificilă la început, vei învăța să o îndrăgești, când îți vei da seama că e adevărată și că nu e decât un tribut adus puterii tale. Tu care ai căutat și ai găsit micime, ține minte următorul lucru. Fiecare decizie pe care o iei se naște din ce crezi că ești și reprezintă valoarea pe care ți-o acorsie. Crede că te poate mulțumi ce e mic și, limitându-te astfel, nu vei fi mulțumit. Căci funcția ta nu e mică și numai găsindu-ți funcția și împlinind-o, poți scăpa de micime. Nu pe nicio îndoială care e funcția ta pentru că Spiritul Sfânt știe care este. Nu pe nicio îndoială în privința magnitudinii ei pentru că îți parvine prin el din magnitudine. Nu trebuie să te străduiești să o obții pentru că o ai. Toate strădanile tale trebuie dirijate împotriva micimii, căci protejarea magnitudinii tale în lumea aceasta chiar cere vigilență. Conștientizarea de plină a magnitudinii tale într-o lume a micimii este o sarcină pe care nu o poate întreprinde ceva mic, dar ți se cere ție ca tribut adus magnitudinii tale și nu micimii și nu ți se cere numai ție. Puterea lui Dumnezeu va susține fiecare efort pe care îl faci în vavoarea fiului său drag. Caută ce e mic și îți vei refuza puterea lui. Dumnezeu nu voiește ca fiul său să fie mulțumit cu mai puțin decât totul. Căci el nu e mulțumit fără fiul său și fiul său nu poate fi mulțumit cu mai puțin decât i-a dat tatăl său. Te-am întrebat mai înainte, vrei să fii staticul eului sau gazda lui Dumnezeu? Lasă Spiritul Sfânt să ți spună această întrebare de fiecare dată când iei vreo decizie, căci fiecare decizie pe care o iei răspunde la această întrebare și invită în consecință tristețea sau bucuria. Când Dumnezeu ți s-a dat la crearea ta, te-a desemnat gazda lui pe vecie. El nu te-a părăsit și nu l-ai părăsit nici tu. Toate încercările tale de a nega magnitudinea și de a face din fiul lui înostatic aleului nu pot face ceva mic din cel pe care Dumnezeu l-a unit cu el. Fiecare decizie pe care o iei e o alegere între cer și iad și ce ai ales e ceea ce vei conștientiza. Spiritul Sfânt îți poate păstra magnitudinea neîntinată de toată micimea, clară și îndeplină siguranță în mintea ta, neatinsă de toate darurile mici pe care ți le oferă lumea micimii. Dar în acest scop nu te poți împotrivi voii sale în ce te privește. Decide să îl alegi pe Dumnezeu prin el, căci micimea și credința că te poți mulțumi cu micimea sunt decizii pe care le iei în privința ta. Puterea și slava care stau în tine de la Dumnezeu sunt pentru toți cei care ca tine se percep mici și cred că micimea poate fi înfoiată într-o senzație de magnitudine care îi poate mulțumi. Să nu dai micime și nici să nu o accepti. Gazdei lui Dumnezeu îi se cuvine toată cinstea. Micimea ta te înșală, dar magnitudinea ta vine de la cel care să lășuiește în tine și în care să lășluiești. Să nu atingi atunci pe nimeni cu micime în numele Lui Hristos, gaznă veșnică a Tatălui Său. În această perioadă a anului, Crăciunul, se sărbătorește nașterea Sfințeniei în lumea aceasta. Alătură-te mie, care am ales Sfințenia pentru tine. E sarcinea noastră comună să îi redăm conștiința magnitudinii gazdei pe care și-a desemnat-o Dumnezeu, oferirea darului Lui Dumnezeu, îi e cu neputință micii tale, dar nu și ție, căci Dumnezeu vrea să dea prin tine. El se întinde din tine la toți și dincolo de toți la creațiile Fiului Său, dar fără să plece din tine. Depășind cu mult lumea ta mică, dar rămânând tot în tine, El se extinde de apururi pururi și își aduce toate extensiile ție, gazda sa. Eu are un sacrificiu să te lepezi de toată micimea și să nu rătăcești în zadar? Nu e un sacrificiu să te trezești la slavă, dar e un sacrificiu să alțești ceva mai prejos decât slava. Învață că trebuie să fii demn de Domnul Păcină, scut în tine în ce instea celui a cărui gazdă ești. Nu știi ce înseamnă iubirea pentru că ai încercat să o cumperi cu daruri mici, prețuind-o astfel prea puțin ca să înțelegi magnitudinea. Iubirea nu e mică și să lășluiești în tine, căci ești gazda lui. În fața măreției ce trăiește în tine, mizera ta, apreciere de sine și toate micile prin osuri pe care le oferi, se prefacă nimic. Sfânt copila lui Dumnezeu, oare când o să înveți că mai Sfințenia te poate mulțumi și îți poate aduce pace? Amintește-ți că nu înveți doar pentru tine, după cum nu am făcut-o nici eu, și poți învăța de la mine tocmai pentru că am învățat pentru tine. Vreau să te învăț doar cei al tău, ca să putem înlocui împreună micimea sărăcăcioasă ce leagă gazda lui Dumnezeu de vinovăție și slăbiciune cu conștiența fericită a slavei care este în el. Nașterea mea în tine e trezirea ta la grandoare. Primește-mă cu bucurie, nu într-o iesle, ci în altarul închina Sfințenii, unde Sfințenia stă în pace de plină. Împărăția mea nu e din lumea aceasta, pentru că este înăuntrul tău, iar tu ești din tatăl tău. Să te cinstin cu toții pe tine, care trebuie să rămâi de apururi mai presus de micime. Decide cu mine cel ce a decis să rămână cu tine. Voiesc cum voiește tatăl meu, știind că voia lui este constantă și împăcată de apururi cu ea însăși. Nu te vei mulțumi decât cu voia lui. Nu accepta mai puțin, amintindu-ți că tot ce am învățat eu este al tău. Ce iubește tatăl meu iubești eu ca și el și tot ca el nu pot accepta lucrul iubit drept ce nu este. Nici tu nu poți. Când vei învăța să accepti ce ești, nu vei mai face daruri pe care să ți le oferi știind că ești complet, că nu ai nevoie și că nu poți accepta nimic doar pentru tine. Dar odată ce ai primit vei da bucuros. Gazda lui Dumnezeu nu e nevoită să caute ca să găsească. Dacă ești complet dispus să lași mântuirea pe seama planului lui Dumnezeu și nu ești dispus încerc să-ți tu însuți pacea, ți se va da mântuire. Dar să nu crezi că îi poți înlocui planul cu al tău. Alătură-te mai degrabă mie între a lui, să-i dezlegăm pe toți cei ce se vor legați, proclamând împreună că Fiul lui Dumnezeu e gazda lui. În felul acesta nu vom lăsa pe nimeni să uite ce vrei să-ți amintești și tot în felul acesta îți vei aminti. Evocă în toți doar amintirea lui Dumnezeu și a cerului din fiecare, căci unde ți vrei, fratele, acolo vei crede că ești. Nu-l auzi cerând iad și micime, ci numai strigând după cer și mărăție. Nu uita că strigătul lui altău al tău și răspunde odată cu mine. Puterea lui Dumnezeu este de-a pururi de partea gazdei sale, căci o grotește doar pacea în care se lășluiește el. Nu pune micimea în fața sfântului său altar care se înalță deasupra stelelor și ajunge chiar la cel ca urmare a cei s-a Exersarea clipei sfinte acest curs poate fi învățat imediat dacă nu cumva crezi că voia lui Dumnezeu cere timp, iar credința aceasta nu înseamnă decât că preferi să amâni recunoașterea voii sale. Clipa sfântă este clipa aceasta și fiecare clipă e cea care vrei să fie. Cea care nu vrei să fie e o clipă pierdută pentru tine. Trebuie să decizi când să fie, nu amâna, căci dincolo de trecut și viitor unde nu o vei găsi, stă clipitoare gata pentru acceptarea ta. Dar nu o poți conștientiza cu bucurie cât timp nu o vrei, că își deține întreaga eliberare de micime. Exersarea pe care o întreprins trebuie să se bazeze așadar pe disponibilitatea ta de a te desprinde de toată micimea. Clipa în care ți se dezvăluie magnitudinea ea atât de departe ca dorința ta de o avea. Cât timp nu o dorești și prățuiești mai degrabă micimea, îți va fi la fel de îndepărtată. Te vei apropia în aceeași măsură în care o vrei. Nu te gândi că poți găsi mântuire în felul tău și că o poți avea. Renunță la fiecare plan pe care l-ai făcut în vederea mântuirii tale în schimbul celui dumnezeiesc. Al lui te va mulțumi și nimic altceva nu îți poate aduce pace, căci pacea e a lui Dumnezeu și a nimănui altuia. Fi smerit înaintea lui și totuși măreți în el și nu prețui planul eului înaintea planului lui Dumnezeu. Căci îți lași gol locul din planul lui, pe care trebuie să-l ocupi dacă vrei să-mi te alături, prin decizia de a te alătura oricărui alt plan în afara celui dumnezeiesc. Te chem să îți împlinești rolul sfânt în planul dat de, de el lumii pentru eliberarea ei de micime. Dumnezeu vrea ca gazda lui să fie cât se poate de liberă. Orice loialitate față de un plan al mântuirii separat de el scade valoarea pe care o deține în mintea ta voia lui și totuși mintea ta e gazda lui. Vrei să înveți cât de desăvârșit și de imaculat e sfântul altar pe care s-a pus tatăl tău? Vei recunoaște acest lucru în clipa sfântă în care renunți de bunăvoie și plin de bucurie la fiecare plan în afara celui dumnezeiesc. Căci în el stă pacea, cât se poate declară, pentru că ai fost dispusă să-i întrunești condițiile. Poți cere clipa sfântă oricând și oriunde o vrei. Încearcă, în timp ce exersezi, să renunți la toate planurile de găsire a magnitudini în micime pe care le-ai accepta vreodată. iar nu este acolo." Folosește clipa sfântă doar ca să recunoști că de unul singur nu poți să știi unde este și nu poți decât să te înșeli. El stau în clipa sfânt atât de clar cât vrei să fiu și măsura în care înveți să mă accepti este durata în care îți vei însuși clipa sfântă. Te chem să îți însușești imediat clipa sfântă, căci liberarea de micime în mintea gazdei lui Dumnezeu depinde de disponibilitate, nu de timp. Cursul acesta e simplu din cauza că adevărul e simplu. Complexitatea ține de eu și nu e decât încercarea euului de a face obscur evidentul. Ai putea trăi de apururi în clipa sfântă, începând de acum și până în veșnicie, dar nu o faci dintr-un foarte simplu motiv. Nu fă obscură simplitatea acestui motiv, că ce o vei face numai pentru că preferi să nu o recunoști și să nu îi dai drumul. Simplu motiv, simplu spus, este acesta. Clipa sfântă e momentul în care primești și dai comunicare de săvârșită. Înseamnă însă că e momentul în care mintea ți deschisă atât să primească cât și să dea. E recunoașterea faptului că toate mințile comunică. Ea nu încearcă așadar să schimbe ceva, ci doar să accepte totul. Cum poți să faci așa ceva când prefer să ai gânduri private pe care să le poți păstra? Nu o poți face decât când negând comunicarea săvârșită care face clipa sfântă să fie ce este. Crezi că poți nutri gânduri pe care nu ai intenția să le împărtășești și că mântuirea constă în a nu divulga anumite gânduri. Căci în gândurile private, știute doar de tine, crezi că găsești o modalitate de a păstra ce vrei să ai doar tu și de a împărtăși ce vrei tu să împărtășești. Iar apoi te miri de ce nu comunici pe deplin cu cei din jur și cu Dumnezeu care vă învăluie pe toți. Fiecare gând pe care vrei să-l ții ascuns, sistează comunicarea pentru că așa vrei tu. E imposibil să recunoști comunicarea desăvârșită cât timp pui preț pe sistarea comunicării. Întreabă-te sincer, vreau oare să am parte de o comunicare de desăvârșită și sunt oare total dispus să mă desprind pentru totdeauna de tot ce o perturbă? Dacă răspunsul este nu, atunci faptul că Spiritul Sfânt e gata să-ți o dea nu e suficient să îți revină, pentru că nu ești gata să o împărtășești cu el. Ea nu poate veni într-o minte care a decis să-i se opună, căci clipa Sfântă se dă și se primește cu aceeași disponibilitate, fiind acceptarea singurei voințe care determină toată gândirea. Condiția necesară pentru clipa Sfântă nu cere să nu ai niciun gând care să nu fie pur, dar cere să nu ai gânduri pe care vrei să le păstrezi. Inocența nu e operată. Ți se dă în clipa în care vrei să o ai. Ispășirea nu ar exista dacă nu ar fi nevoie de ea. Nu vei fi în stare să accepți comunicarea săvârșită cât timp vrei să o ascunzi de tine, căci ce vrei să ascunzi chiar stă ascuns de tine. Când exersezi atunci, încearcă doar să fii vigilen la măgire și nu căuta să protejezi gândurile pe care vrei să nu le divulgi. Lasă puritatea Spiritului Sfânt să le împrăștie și aduți toată conștiința la starea de pregătire pentru puritatea pe care ți oferă El. Așa te va pregăti El să recunoști că ești gazdă lui Dumnezeu și ostatic la nimic și nimeni. Clipa Sfântă și relațiile speciale Pentru Spiritul Sfânt, clipa Sfântă e cel mai util instrument didactic pentru a te învăța semnificația iubirii, căci scopul ei este acela de a suspenda judecata întru totul. Judecata se bazează întotdeauna pe trecut, căci experiența trecută este baza pe care judeci. Judecata devine imposibilă fără trecut, căci fără el nu înțelegi nimic. Nu ai face nicio încercare de a judeca pentru că ți-ar fi cât se poate de evident că nu înțelegi ce înseamnă niciun lucru. Te temi de această posibilitate, deoarece crezi că fără eu totul ar fi haos, dar te asigur că fără eu totul ar fi iubire. Trecutul e principalul instrument didactic al eului, căci în trecut ai învățat să îți definești nevoile și ai dobândit metodele de a le satisfa Face în termenii tăi. Am spus că a limita iubirea doar la o parte din fiime e tot una cu a introduce vinovăție în relațiile tale și a le face astfel ireale. Dacă urmărești să desprinzi anumite aspecte ale totalității și să recurgi la ele pentru a-ți satisface nevoile imaginare, încerci să folosești separarea pentru a te mântui. Cum să nu pătrundă atunci vinovăția? Căci separarea e sursa vinovăției și a apela la ea pentru mântuire e tot una cu a te crede singur. A fi singur e tot una cu a fi vinovat, că a te percepe singur e tot una cu a nega unitatea tatălui și a fiului său și a ataca astfel realitatea. Nu poți să iubești doar anumite părți ale realității și să înțelegi ce înseamnă iubirea. Dacă vrei să iubești diferit de Dumnezeu, care nu știe de iubire specială, cum e posibil să o înțelegi? A crede că relațiile speciale cu o iubire specială pot să îți ofere mântuire? E tot una cu a crede că separarea este mântuire. Căci mântuirea stă tocmai în egalitatea de plină a ispășirii. Cum e posibil să decizi că anumite aspecte speciale ale fimii îți pot da mai mult decât altele? Trecutul te-a învățat că e așa, dar clipa sfântă te poate învăța că nu e așa. Din cauza vinovăției, toate relațiile speciale conțin elemente de frică. Iată de ce se transformă și se schimbă atât de des. Nu sunt bazate exclusiv pe iubire care nu se schimbă și unde a pătruns frica nu poți conta pe iubire pentru că nu e desăvârșită. În funcția lui de interpret al celor făcute de tine, Spiritul Sfânt folosește relațiile speciale pe care le-ai ales să susție eul ca experiențe formative care indică adevărul. Sub instruirea lui, fiecare relație devine o lecție de iubire. Spiritul Sfânt știe că nimeni nu e special, dar el percepe potrivă că ai făurit relații speciale pe care le va purifica și nu te va lăsa să le distrugi. Oricât de nesfânt ar fi motivul pentru care le-ai făcut, el le poate traduce în sfințenie, înlăturând atât de multă teamă cât îl lași. Îi poți pune în grijă orice relație vrei și poți să fii sigur că nu va duce la durere dacă îi oferi disponibilitatea ta de a o face să nu servească altor nevoi decât nevoii sale. Toată vinovăția din ea se naște din felul în care o folosești tu, toată iubirea din felul în care o folosește el, prin urmare, să nu te temi să te desprinzi de nevoile tale imaginare care ți-ar distruge relația. Singura ta nevoie e a lui. Orice relație pe care vrei să o substitui cu alta nu i s-a oferit spre folosință Spiritului Sfânt. Nu există substitut pentru iubire. Dacă încerci să substitui un aspect al iubirii cu altul, i-ai acordat unuia mai puțină valoare decât altuia. Nu numai că le-ai separat, dar ai și judecat în defavoarea ambelor. Dar ai judecat mai întâi în defavoarea ta, căci nu ți-ai fi închipuit altfel că ai nevoie de frații tăi așa cum nu sunt. Dacă nu te-ai fi văzut lipsi de iubire, nu i-ai fi putut judeca la fel de lipsiți ca tine. Modul în care Eul folosește relațiile e atât de fragmentat încât merge deseori și mai departe. O parte a unui aspect se potrivește scopurilor lui în timp ce preferă diferite părți ale unui alt aspect. Așa ajunge să asambleze realitatea după plăcerea lui Capricioasă, oferind căutării tale un tablou căruia nu i se aseamănă nimic. Căci nu există în cer, nici pe pământ, ceva cu care să se asemene. Și de aceea, oricât de mult ei căuta realitatea, nu o poți găsi, pentru că nu este reală. Toți de aici, de pe pământ, și-au format relații speciale și, deși în cer nu e așa, Spiritul Sfânt știe cum să le aducă aici un strop de cer. În clipa sfântă nimeni nu e special, căși nevoile tale personale nu se vâră cu forța peste nimeni ca să ți facă frații să pară diferiți. Fără valorile din trecut, ei vedea pe toți la fel și exact ca tine și nu ai vedea separare între tine și ei. În clipa sfântă vezi în fiecare relație ce va fi când vei percepe doar prezentul. Dumnezeu te cunoaște acum. El nu își amintește nimic pentru că te-a cunoscut întotdeauna exact cum te cunoaște acum. Clipa Sfântă îi reflectă cunoașterea scoțând toată percepția din trecut, înlăturând astfel cadrul de referință pe care l-ai construit să îți judeci frații. Odată ce dispare acesta, Spiritul Sfânt îl înlocuiește cu cadrul lui de referință. Cadrul lui de referință e doar Dumnezeu. Veșnicia Spiritului Sfânt stă numai aici, căci în clipa Sfântă, liberă de trecut, vezi că iubirea e în tine și nu ai nevoie să te uiți în afară și să furi iubirea, vinovățește de unde ai crezut că este. Toate relațiile tale sunt binecuvântate în clipa sfântă, pentru că binecuvântarea nu e limitată. În clipa sfântă, Fiimea câștigă la, o, la altă și unită în binecuvântarea ta devine una pentru tine. Înțelesul iubirii e înțelesul pe care i a dat Dumnezeu, dai un înțeles diferit de al său și va fi imposibil să o înțelegi. Dumnezeu iubește fiecare frate cum te iubește pe tine, nici mai mult, nici mai puțin. Are nevoie de toți de o potrivă, și tot așa și tu. În timp ți s-a spus să oferi miracole după cum te îndrum și să lași Spiritul Sfânt să-ți aducă pe cei care te caută. În clipa sfântă însă te unești direct cu Dumnezeu și toți frații tăi se unesc în Hristos. Cei uniți în Hristos nu sunt nici de cum separați, căci Hristos e Sinele împărtășit de fiime, după cum Dumnezeu Își împărtășește Sinele cu Hristos. Crezi că poți judeca sinele lui Dumnezeu? Dumnezeu l-a creat mai presus de judecată, din nevoia de a-și extinde iubirea. Cu iubirea în tine nu ai nevoie decât să o extinzi. În clipa sfântă nu există conflict de nevoi, căci nu există decât una singură, căci clipa sfântă ajunge până în veșnicie și în mintea lui Dumnezeu. Numai acolo are înțeles iubirea și numai acolo poate fi înțeleasă. Clipa sfântă și legile lui Dumnezeu E imposibil să folosești o relație pe socoteala altuia și să nu te simți vinovat și e la fel de imposibil să condamne o parte a unei relații și să găsești pace în ea. Sub instruirea Spiritului Sfânt, toate relațiile sunt percepute ca angajamente totale, dar nici cum în conflict unele cu altele. Credința desăvârșită în fiecare dintre ele, pentru capacitatea de a te satisface complet, apare doar din credința săvârșită în tine, iar pe aceasta nu poți să o ai cât timp rămâne vinovăția, iar vinovăția va rămâne cât timp accepti și ții la posibilitatea că poți face dintr-un frate ceva ce nu e, pentru că îl vrei așa. Ai atât de puțină credință în tine pentru că nu ești dispus să accepti faptul că iubirea desăvârșită e în tine. Și cauz prin urmare, în afară, ceva ce-mi poți găsi în afară. Îți ofer credința mea desăvârșită în tine, în locul tuturor îndoielilor tare, dar nu uită că credința mea trebuie să fie la fel de desăvârșită în toți frații tăi cum e în tine, că ce altfel ți-aș oferi un dar limitat. În clipa sfântă împărtășim credința pe care o avem în Fiul lui Dumnezeu pentru că recunoaștem împreună că o merităm pe deplin și apreciindu-i împreună acest merit nu ne putem îndoi de sfințenia Lui. Și așa îl iubim. Toată separarea dispare când sfințenia e împărtășită, căci sfințenia este putere și prin împărtășirea ei devine tot mai puternică. Dacă urmărești să obții satisfacție prin gratificarea nevoilor tale după cum le percepi, trebuie să crezi că puterea vine de la altul, un altul care pierde ce câștigi tu. Cineva trebuie să piardă dacă te percepi slab. Există însă o altă interpretare a relațiilor care depășește întru totul noțiunea de pierdere a puterii. Nu ți se pare dificil să crezi că atunci când altul face apel la Dumnezeu pentru iubire, apelul tău rămâne la fel de puternic? Nici nu crezi că atunci când îi răspunde Dumnezeu scad șansele de a primi și tu un răspuns. Din potrivă, ești mai dispus să îi consideri reușita o mărturie la posibilitatea reușitei tale, căci recunoști oricât de vag că Dumnezeu e o idee și de aceea credința ta în El se întărește împărtășind. Ce ți se pare greu de acceptat e faptul că tu ești o idee ca tatăl tău și tot ca el te poți da întru totul, fără pierdere și numai încăștig. Iată unde stă pacea, căci aici nu e conflict. În lumea carenței iubirea nu are înțeles și pacea e cu neputință, căci pierderea și câștigul sunt acceptate amândouă și de aceea nimeni nu e conștient că iubirea desăvârșită e în el. În clipa sfântă recunoști ideea de iubire în tine și unești această idee cu mintea care a gândit-o și care nu ar putea renunța la ea. Din moment ce o ține în ea, nu există pierdere. Clifa sfântă devine astfel o lecție ce te învață cum să îți ții toți frații în minte, neresimțind pierdere, ci complinire. De aici rezultă că nu poți decât să dai, iar ea este iubire, căci numai ea este firească potrivit legilor lui Dumnezeu. În clipa sfântă domnez legile lui Dumnezeu și numai ele au înțeles. Legile acestei lumi vor începta să mai deține vreun înțeles. Când Fiul lui Dumnezeu acceptă că legile lui Dumnezeu sunt tot ce voiește, cu bucurie e imposibil să fie legat sau limitat în orice fel. În clipa aceea e tot atât de liber cât îl vrea Dumnezeu, căci în clipa în care refuză să fie legat, nu e legat. În clipa sfântă nu se întâmplă nimic din ce nu a fost dintotdeauna. Doar vălul tras peste realitate se ridică, nimic nu s-a schimbat. Dar conștiința acestei neschimbări vine rapid când e dat la o parte vălul timpului. Cei ce nu au resimțit încă ridicarea vălului și nu s-au simțit atras și rezistibil în lumina din spatele lui, nu pot avea credință într-o iubire fără frică. Spiritul Sfânt însă îți dă această credință pentru că mi-a oferit-o și mie și am acceptat-o. Să nu te temi că o să ți se refuze clipa sfântă, căci eu nu am refuzat-o. Și prin mine, Spiritul Sfânt ți-o dă după cum mă o vei da și tu. Nu lăsa nevoile pe care le percep să îți îmbrească nevoia acestui lucru, căci în clipa sfântă vei recunoaște singura nevoie pe care fiul lui Dumnezeu o împărtășesc în mod egal și prin această recunoaștere vei oferi și tu, cu mine, ce e necesar. Pacea va veni prin noi. Alătură-te mie în ideea păcii căci în idei mințile pot comunica. Dacă vrei să te dai cum se dă tatăl tău, vei învăța să înțelegi ideea de sine, iar în ea semnificația iubirii este înțeleasă. Dar ține minte că înțelegerea îi aparține minții și numai minții. Cunoașterea îi aparține minții așadar, iar condițiile ei sunt cu ea în minte. Dacă nu ai fi o idee și nimic altceva, nu ai putea comunica pe deplin cu tot ce a fost vreodată, dar cât timp prefer să fii altceva sau încerci să fii deopotrivă nimic altceva și altceva, nu ți vei aminti limba de comunicare pe care o știi la perfecție. În clipa sfântă se amintește Dumnezeu și odată cu el limba de comunicare cu toți frații tăi, căci comunicarea se amintește toată deodată ca adevărul. Nu există excludere în clipa sfântă, pentru că trecutul a trecut și odată cu el dispare orice temei pentru a exclude. Fără sursa ei, excluderea dispare, așa îi se permite sursei tale și a tuturor fraților tăi să o înlocuiască în conștiența ta. Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu își vor prelua locul de drept în tine și vei resimți de plina comunicarea ideilor cu ideile. Prin capacitatea ta de a face acest lucru vei învăța ce trebuie să fii, căci vei începe să înțelegi ce e creatorul tău și ce e credința lui la oaltă cu el. Sacrificiul de care nu este nevoie Dincolo de atracția slabă a relației speciale de iubire și mereu umbrită de aceasta, stă atracția puternică a tatălui față de fiul său. Nu te poate mulțumi nicio altă iubire pentru că altă iubire nu există. Aceasta e singura iubire care se dă pe deplin și se înapoiază pe deplin. Fiind deplină, ea nu cere nimic, fiind într-o totul pură, toți și la ea au totul. Nu e nici de cum baza unei relații în care intră eul, căci fiecare relație la care se angajează eul este specială. Eul stabilește relații doar ca să capete ceva și vrea să-l țină pe cel ce dă legat de el prin vinovăție. Eului este imposibil să înceapă o relație fără mânie, căci e convins că mânia îi câștigă prieteni. Asta nu e nici de cum ce afirmă, dar e ce urmărește. Că ceul e convins că poate să capete și să păstreze prin stârnirea vinovăției. Iată singura lui putere de atracție, o atracție atât de slabă, încât nu ar avea niciun efect, atâta doar că nimeni nu o recunoaște. Căceul pare să atragă întotdeauna prin iubire și nu are nicio putere de atracție pentru cei ce percep că atrage prin vinovăție. Atracția nesănătoasă a vinovăției trebuie recunoscută ca fiind ce este, căci odată ce a căpătat realitate în ochii tăi, e esențial să o privești cu claritate și, retrăgând ce ai investit în ea, să înveți să te desprinzi de ea. Nimeni nu ar alege să se desprindă de un lucru pe care îl consideră de valoare, dar atracția vinovăției are valoare pentru tine numai din cauza că nu te-ai uitat ce este și ai judecat-o în totală. Când o aducem la lumină, singura ta întrebare va fi cum de ai putut să vrei așa ceva. Nu ai de pierdut nimic dacă o privești cu ochii larg deschiși, căci o asemenea urâțenie nu își are locul în mintea ta sfântă. Această gazdă a lui Dumnezeu nu poate avea aici nicio investiție reală. Am spus mai înainte că eul încearcă să mențină și să sporească vinovăția, de în așa fel încât să nu recunoști ce vrea să ți facă, căci doctrina fundamentală a eului este aceea că de ce le faci altora vei reuși să scapi. Eul nu dorește binele nimănui, dar supraviețuirea lui e condiționată de convingerea ta că e scutit de intențiile lui rele. Eul te sfătuiește de aceea că, dacă vei fi gazda lui, îți va da posibilitatea să îți îndrepți mânia în afară, protejându-te pe tine astfel. Așa se angajează într-un lanț nesfârșit și nesatisfăcător de relații speciale, făurite din mânie și dedicate unei singure, dar smintite convingeri, aceea că ești în tot mai multă siguranță cu cât investești mai multă mânie în afara ta. Acesta e lanțul care îl leagă de vinovăție pe Fiul lui Dumnezeu și tot acesta lanțul pe care Spiritul Sfânt vrea să îl înlăture din mintea lui Sfântă, căci gazda aleasă de Dumnezeu, care nu poate găzdui eu, nu își are locul în strâmtoarea lanțului cruzimii. În numele dezlegării lui și în numele celui ce vrea să îl dezlege, să privim mai atent relațiile pe care le născocește eul și să lăsăm Spiritul Sfânt să le judece adevărat, căci e sigur că dacă le vei privi, îi le vei oferi bucuros. Nu știi ce poate face el din ele, dar vei fi dispus să afli, dacă ești dispus mai întâi, să percepi ce ai făcut tu din ele. Într-un fel sau altul, fiecare relație făcută de eu se bazează pe ideea că sacrificându-se devine mai mare. Sacrificiul pe care îl consideră o purificare e de fapt rădăcina resentimentului său amar căci ar prefera să atace direct și să evite să amâne ce vrea cu adevărat. Eul însă recunoaște realitatea așa cum o vede și admite că nimeni nu ar putea interpreta atacul direct ca iubire. Sternirea vinovăției însă este un atac direct, deși nu pare să fie, căci cei ce se simt vinovați se așteaptă să fie atacați și odată ce îl cer, atacul îi atrage. De asemenea, relații de mente, atracția lucrurilor nedorit pare mai puternică decât atracția celui dorit. Căci fiecare crede că i-a sacrificat ceva celuilalt și îl urește din cauza acestui lucru. Iată însă ce crede că vrea. Nu e nici de cum îndrăgostit de celălalt, ci crede pur și simplu că e îndrăgostit de sacrificiu. Și pentru acest sacrificiu pe care și-l cere, pretinde ca celălalt să accepte vinovăția și să se sacrifice și el. Iertarea devine imposibilă, că ceul crede că al ierta pe altul înseamnă al pierde, Numai mai printr-un atac lipsit de iertare, poate eu să atigure vinovăția ce îi ține toate relațiile la oaltă. Ele însă doar par să fie la oaltă, căci pentru eu, relațiile nu înseamnă decât că trupurile sunt la oaltă. Asta eu îl cere întotdeauna și nu îl deranjează pe unde merge mintea sau ce gândește că își pare neimportant. Cât timp trupul e prezență își primească sacrificiul, e mulțumit. Pentru eu mintea e un lucru privat și numai trupul poate fi împărtășit. Ideile au importanță doar în măsura în care se apropie sau îndepărtează trupul altuia, și sunt apreciate ca bune sau carele în acești parametri. Cel face pe altul să se simtă vinovat și îl ține prin vinovăție, e bun. Ce îl scapă de vinovăție e rău, pentru că îl face să nu mai creadă că trupurile comunică și de aceea să dispară. Suferința și sacrificiul sunt daruri cu care Eul vrea să binecuvinteze toate întrunirile, iar cei ce sunt uniți la altarul lui acceptă suferința și sacrificiul ca preț al întrunirii, în alianțele lor mânioase, născute din frica singurătății, dar dedicate perpetuării singurătății, fiecare își caută ușurarea de vinovăție prin sporirea ei în celălalt, că și fiecare crede că asta va descrește vinovăția din el. Celălalt pare întotdeauna să îl atace și să îl rănească, poate în moduri subtile, poate inconștient, dar niciodată fără să i ceară sacrificiul. Furia celor întruniți la altarul Eului depășește cu mult măsura în care o conștientizezi, căci nu îți dai seama ce vrea Eul de fapt. De câte ori te super poți fi sigur că ți-ai format o relație specială pe care a binecuvântat-o Eul, cășmânia e binecuvântarea lui. Mânia ia multe forme, dar nu îi poate înșela mult pe cei ce vor să învețe că iubirea nu aduce vinovăție, iar ce aduce vinovăție nu poate fi iubire, ci trebuie să fie mânie. Toată mânia nu e decât o încercare de a face pe cineva să se simtă vinovat, iar această încercare e singura bază acceptată de eu pentru relațiile speciale. Vinovăția e singura nevoie pe care o are eu și cât timp te identifici cu el, vinovăția își va păstra atracția. Amintește-ți însă un lucru, a fi cu un trup nu e totuna cu a comunica și dacă crezi că este, te vei simți vinovat în privința comunicării și te vei teme sau Spiritul Sfânt recunoscând în vocea lui propria ta nevoie de a comunica. Spiritul Sfânt nu poate preda prin intermediul fricii și cât timp cresc ca a comunica este tot una cu a te cum poate să comunice cu tine? Convingerea că vei fi abandonată dacă comunici e o adevărată zminteală și totuși mulți au această convingere, că socotesc că mințile trebuie să le rămână private pentru că altfel le vor pierde, dar dacă li se reunesc trupurile, mințile continuă să fie ale lor. Unirea trupurilor devine astfel modul în care își arține mințile separate, căci trupurile nu pot ierta, pot face doar ce le dictează mintea. Iluzia autonomiei trupului și a capacității lui de a învinge singurătatea e consecința planului eului de a stabili propria autonomie. Cât timp crezi că a fi cu un trup înseamnă a avea parte de tovărășie, vei fi nevoit să încerci să-ți ții fratele într-un trup ținut acolo prin vinovăție și vei vedea siguranță în vinovăție și pericol în comunicare, căci eul te va învăța întotdeauna că singurătatea se rezolvă prin vinovăție, iar comunicarea e cauza singurătății. În ciuda demenței evidente a acestei lecții, au învățat-o mulți. Iertarea stă în comunicare cu aceeași certitudine cu care condamnarea stă în vinovăție. Funcția didactică a Spiritului Sfânt e tocmai aceea de a instrui pe cei ce cred că a comunica e a condamna, că a comunica este a mântui. Și o va face pentru că puterea lui Dumnezeu din el și din tine e unită într-o relație reală atât de sfântă și de puternică încât poate birui până și asta fără nicio frică. Prin clipa sfântă se împlinește ce pare imposibil, făcând evident că nu e imposibil. În clipa sfântă, vinovăția nu deține nicio atracție din moment ce comunicarea s-a restabilit, iar vinovăția al cărei scop scopie să împiedice comunicarea nu are nicio funcție aici. Nu există disimulare aici, nici gânduri private. Disponibilitatea de a comunica atrage la ea comunicarea și înfrânge complet singurătatea. Aici e iertare de plină căci nu există dorință de a exclude pe nimeni din complinirea ta într-o recunoaștere subită a valorii rolului pe care îl are fiecare în cadrul ei. În protecția întregimii tale, toți sunt invitați și bineveniți și înțelegi că proprietatea complinirei e a lui Dumnezeu, a cărui unică nevoie este să fii complet, căci complinirea ta te face al lui în conștiința ta. Și în această conștiență te resimți cum ai fost creat și cum ești. Singura relație reală Clipa Sfântă nu înlocuiește nevoia de a învăța, căci Spiritul Sfânt trebuie să nu te părăsească ca profesor până ce clipa Sfântă nu s-a extins mult dincolo de timp. Pentru a preda ce are de predat, el trebuie să folosească toate lucrurile din lumea aceasta pentru eliberarea ta. Trebuie să se alieze cu fiecare semn sau indiciu că ești dispus să înveți de la el ce e adevărul. El e prompt să utilizeze tot ce îi oferi în vederea acestui lucru, Grija și preocuparea pe care ți le poartă sunt nelimitate. În fața fricitale tale de iertare, pe care o percepe cu aceeași claritate cu care știe că iertarea e eliberare, el te va învăța să îți aduce aminte că iertarea nu e pierdere, ci mântuirea ta și că, printr-o iertare de plină, în care recunoști că nu ai ce ierta, ești absolvit total. Ascultă-l bucuros și învață de la el că nu ai nevoie de relații speciale. În ele cauți doar ce ai aruncat. Și prin ele nu vei învăța niciodată valoarea a ce ai lepădat, dar continui să ți dorești din toată inima. Hai să facem din clipa sfântă tot ce există, dorind să fie tot ce există. Fiul lui Dumnezeu are atâta nevoie să fii dispus să ai această năzuință, încât nu poți concepe o nevoie atât de mare. Iată singura nevoie pe care Dumnezeu și Fiul său împărtășesc și voie să o satisfacă împreună. Nu ești singur în această năzuință. Voia creaților tale te cheamă să ți împărtășești voia cu ele. Îndreaptă-te atunci în pace, dinspre vinovăție, înspre Dumnezeu și înspre ele. Să nu ai relații decât cu ce nu te va părăsi și cu ce nu poți părăsi. Singurătatea Fiului lui Dumnezeu este singurătatea Tatălui Său. Nu refuza să îți conștientizezi complinirea și nu urmări să ți-o restabilești. Nu te teme să lași izbăvirea pe seama iubirii izbăvitorului tău. El nu poate eșua, căci vine de la cel care nu poate eșua. Acceptă-ți senzația de eșec doar ca pe o greșeală privitor la cine ești, căci gazda sfântă a lui Dumnezeu e mai presus de eșec și nu îi se poate refuza nimic din ce voiește. Ești veșnic într-o relație atât de sfântă încât îi cheamă pe toți să scape de singurătate și să se alăture iubirii tale, iar acolo unde ești trebuie să te caute fiecare și să te găsească. Gândește-te doar o clipă la următorul lucru. Dumnezeu ți-a dat fiii mea ca să îți asigure o creație desăvârșită. Acesta a fost darul lui, căci așa cum nu ți s-a refuzat el însuși, nu ți-a refuzat nici creația lui. Nimic din ce s-a creat vreodată nu poate să nu ți aparțină. Relațiile tale sunt cu Universul, iar acest Univers, Dumnezeu fiind, depășește cu mult mărunt a suma a tuturor trupurilor separate pe care le percepi, căci toate părțile separate din care e alcătuit se unesc în Dumnezeu pe Hristos, unde devin asemănătoare Tatălui lor. Hristos nu cunoaște nicio separare de Tatălui, care e singura lui relație în care dă cum îi dă și Tatălui. Spiritul Sfânt e încercarea lui Dumnezeu de a te elibera de lucrurile pe care nu le înțelege, iar încercarea va reuși datorită sursei încercării. Spiritul Sfânt te roagă să răspunzi cum răspunde Dumnezeu, căci vrea să te învețe ce nu înțelegi. Dumnezeu vrea să răspundă fiecarei nevoi, indiferent de forma pe care o ia. De aceea, El ține deschis acest canal să se primească ce îți comunică El și ce îi comuniști tu. Dumnezeu nu îți înțelege problema de comunicare, căci nu o împărtășește cu tine, doar tu crezi că este de înțeles. Spiritul Sfânt știe că nu e de înțeles și totuși o înțelege, fiindcă ai făcut-o tu. Numai Spiritul Sfânt conștientizează ce nu poate fi cunoscut de Dumnezeu și ce nu e înțeles de tine. Funcția lui Sfântă e să accepte ambele lucruri și, înlăturând fiecare element de dezacord, să le contopească într-un singur lucru. El va face asta pentru că e funcția lui. Lasă deci ce ți se pare imposibil pe seama celui care știe că trebuie să fie posibil pentru că e voia lui Dumnezeu și lasă-l pe cel a cărui învățătură vine numai de la Dumnezeu să te învețe singurul înțeles pe care îl au relațiile. Căci Dumnezeu a creat singura relație care are înțeles, aceasta fiind relația lui cu tine. Clipa sfântă și atracția lui Dumnezeu Așa cum Eul vrea să îți limiteze percepția fraților tăi la trup, tot așa și Spiritul Sfânt vrea să îți descătușeze viziunea și să te lase să vezi cum se răsfrâng din ei marile raze atât de nelimitate, încât ajung până la Dumnezeu. Această trecere la viziune se realizează în clipa sfântă, dar e nevoie să înveți ce anume presupune această trecere ca să devii dispus să o permanentizezi. Odată ce există această disponibilitate, ea nu te va părăsi, căci este permanentă. Odată ce ai acceptat-o ca singura percepție pe care o vrei, va fi tradusă în cunoaștere prin rolul pe care îl joacă Dumnezeu însuși în cadrul ispășirii, căci e singurul pas din ea pe care îl înțelege. De aceea, când ești gata de el, nu va surveni nicio întârziere. Dumnezeu e gata acum, dar tu nu ești. Sarcina noastră e pur și simplu aceea de a continua cât de repede posibil procesul necesar de a privi în față toate perturbările și de a le vedea exact așa cum sunt. Căci e imposibil să recunoști lipsa totală de gratificația a lucrului pe care crezi că îl vrei. Trupul e simbolul euului, după cum și euul e simbolul separării. Și amândouă nu sunt decât niște încercări de a limita comunicarea și de a o face imposibil astfel. Căci pentru a avea înțeles, comunicarea trebuie să fie nelimitată, iar lipsită de înțeles, nu te va satisface total. Iar rămâne însă singurul mijloc prin care poți stabili relații reale, care nu au limite deoarece au fost stabilite de Dumnezeu. În clipa sfântă, în care marile raze înlocuiesc trupul în conștiență, ți se dă recunoașterea relațiilor fără limite, dar pentru a o vedea e necesar să renunți la toate modurile în care folosește eul trupul și să accepti faptul că eul nu are niciun scop pe care vrei să l împărtășești cu el. Că ceul vrea să limiteze pe toată lumea la un trup ca să își atingă propriile scopuri și, cât timp crezi că are un scop, vei alege să utilizezi mijloacele cu care încearcă să își preschimbe scopurile realizări. Ele nu se vor realiza niciodată și, totuși, precis ai recunoscut că eul, ale cărui obiective sunt cu totul de neatins, se va strădui din răs puter să le obțină și o va face cu puterea pe care i-ai dat-o tu. E imposibil să-ți împarți puterea între cer și iad, Dumnezeu și eu, și să dai drumul forței tale la creație, singurul scop în care ți s-a dat. Iubirea produce expansiune întotdeauna. Limitele sunt cerute de eu și reprezintă cerințele lui de a face mic și ineficace. Limitează-ți vederea unui frate la trupul lui, un lucru pe care îl vei face cât timp nu vrei să le eliberezi de trup, și vei refuza darul pe care ți-l dă. Trupul lui nu îl poate da. Și nu îl căuta nici tu printre al tău, dar mințile voastre sunt deja un continuu, iar uniunea lor trebuie doar acceptată și singurătatea în cer nu mai e. Dacă ai vrea să lași Spiritul Sfânt să îți vorbească de iubirea lui Dumnezeu față de tine și de nevoia creaților tale de a fi cu tine mereu, ai simți atracția celor veșnice. Nimeni nu poate să îl audă vorbind de așa ceva și să rămână dispusă să zăbovească mult în aste locuri, căci ce voia ta să fii în cer, unde ești complet și liniștit, într-o relație atât de sigură și de iubitoare, încât e imposibilă orice limită. Nu vrei să îți dai micile relații în schimbul acesteia? Căci trupul este mic și limitat, iar darul libertății ți-l pot oferi numai cei pe care vrei să îi vezi fără limitele pe care îi le-ar impune eul. Nu poți concepe limitele la care ți-ai supus percepția și nu ai idee de toată frumusețea pe care ai putea să o vezi. Dar trebuie să ții minte un lucru. Atracția vinovăției se opune atracției lui Dumnezeu. Atracția lui față de tine rămâne nelimitată, dar din moment ce puterea ta, fiind a lui, e la fel de mare ca a lui, poți să întorci spatele iubirii. Ce investești în vinovăție îi refuz lui Dumnezeu și vederea îți devine tot mai slabă, mai ștearsă și mai limitată, căci ai încercat să separi tatăl de fiu și le limitezi comunicarea. Nu căuta ispășirea în și mai multă separare și nu ți limita viziunea fiului lui Dumnezeu la ce îi împiedică eliberarea și la ce Spiritul Sfânt trebuie să desfacă pentru a le libera, căci credința lui în limite l-a întemnițat. Când trupul va înceta să te mai atragă și nu vei pune preț pe el ca mijloc de a obține ceva, atunci nu va mai exista nicio perturbare a comunicării și gândurile tale vor fi la fel de libere ca ale lui Dumnezeu. Pe măsură ce lași Spiritul Sfânt să te învețe cum să folosești trupul doar în scopurile comunicării și renunți să-l folosești în vederea separării și a atacului pe care le vede eu în el, vei învăța că nu ai nevoie de trup. În clipa sfântă nu sunt trupuri și simți doar atracția lui Dumnezeu. Acceptând că e neîmpărțită, te unești cu el pe deplin într-o clipită, căci nu mai pui limite uniunii tale cu el. Realitatea acestei relații devine singurul adevăr pe care l-ai putea dori vreodată. Tot adevărul e aici. Timpul renașterii Îți stă în putere în timp să amâni uniunea desăvârșită a tatălui și a fiului, căci în lumea aceasta atracția vinovăției stă într-adevăr între ei. Nici timpul, nici anotimpul nu înseamnă nimic în veșnicie. Aici însă funcția Spiritului Sfânt e să le folosească pe amândouă, dar nu cum le folosește Eul. E anotimpul în care sărbătorești nașterea mea în lume. Dar nu știi cum, lasă Spiritul Sfânt să te învețe și lasă-mă să sărbătorești nașterea ta prin el. Singurul dar pe care îl pot accepta de la tine e darul pe care ți l-am dat. Eliberează-mă așa cum îți aleg și eu eliberarea. Sărbătorim împreună timpul lui Hristos, căci nu are înțeles dacă suntem separați. Clipa sfântă este cu adevărat timpul lui Hristos, căci în această clipă eliberatoare nu e pusă nicio vină pe seama Fiului lui Dumnezeu și îi se redă astfel puterea nelimitată. Ce alt dar îmi poți oferi când numai pe acesta am ales să ți-l ofer. Și a mă vedea înseamnă a mă vedea în fiecare și a le oferi tuturor darul pe care mi-l oferi. Sunt la fel de incapabil să primești sacrificiu cum este Dumnezeu și fiecare sacrificiu pe care ți-l ceri, mi-l cer de familie. Învață acum că sacrificiul de orice fel nu e decât o limitare impusă dăruirii și prin această limitare îți vei limita acceptarea darului pe care ți-l oferi. Noi, care suntem una, nu putem da separat. Când ești dispus să accepti că relația noastră e reală, vinovăția nu va deține nicio atracție pentru tine. Căci în uniunea noastră ne vei accepta toți frații. Darul uniunii e singurul dar pe care am născut să-l dau. dă ca să îl ai. Timpul lui Hristos e timpul desemnat pentru darul libertății oferit tuturor și, acceptându-l, îl oferi tuturor. Îți stăm putere să sfințești acest timp al anului, căci îți stăm putere să faci timpului lui Cristo să fie acum. E posibil să se facă totul deodată, pentru că e necesară o singură reorientare a percepției, căci ai făcut o singură greșeală. Par să fie mai multe, dar toate sunt același lucru. Căci, deși Eul ia multe forme, e întotdeauna aceeași idee. Ce nu e iubire, e întotdeauna frică și nimic altceva. Nu e necesar să urmezi frica prin toate ascunzișurile întunecoase pe care și le sapă subteran, doar că să reapară în forme diferite de ce este. Dar este necesar să o examinezi pe fiecare cât timp vrei să păstrezi principiul ce le guvernează pe toate. Când ești dispusele consideri, nu separate, ci manifestări diferite ale aceleiași idei pe care nu o vrei, o să dispară toate. Ideea e pur și simplu asta. Crezi că e posibil să fii gazda eului sau o staticului Dumnezeu. Asta e alternativa pe care crezi că o ai și decizia pe care crezi că trebuie să o iei. Nu vezi alte opțiuni și nu poți accepta că sacrificiul nu duce la nimic. Sacrificiul este atât de esențial pentru sistemul de gândire încât mântuirea fără sacrificiu nu are înțeles pentru tine. Confuzia pe care o faci între sacrificiu și iubire e atât de profundă încât nu poți concepe iubirea fără sacrificiu. Și trebuie să vezi un lucru, sacrificiul e atac, nu iubire. Dacă vrei să accepti această singură idee, frica ta de iubire va dispărea. Vinovăția nu se poate menține când s-a înlăturat ideea de sacrificiu, căci dacă există sacrificiu, cineva trebuie să plătească și cineva trebuie să capete. Și singura întrebare ce rămâne este, care-i prețul și ce-i de căpătat? Ca gazda eului crezi că poți păda toată vinovăția oricând vrei, procurându-ți astfel pacea, iar plata nu pare să fie a ta. Deși e evident că eul cere plată, nu pare niciodată să o ceară de la tine. Nu ești dispus să recunoști că eul pe care l-ai poftit îi trădează numai pe cei care se cred gazda lui. Eul nu te va lăsa niciodată să percepe asta din moment ce recunoașterea aceasta l-ar lăsa fără adăpost. Căci atunci când apare clar această recunoaștere, nu vei fi amăgit de nicio formă pe care o ia eul ca să se protejeze de privirea ta. Vei recunoaște că fiecare formă nu face decât să acopere singura idee care se ascunde în spatele tuturor formelor. Ideea că iubirea cere sacrificiu, fiind astfel inseparabilă de atac și frică. Și că vinovăția e prețul iubirii care trebuie plătit prin frică. Cât de înspăimântător ți-a devenit atunci Dumnezeu și cât de mare crezi că e sacrificiul pe care ți-l cere iubirea lui. Căci iubirea totală ar cere sacrificiul total, așa că eul pare să își ceară mai puțin decât Dumnezeu și e considerat răul cel mai mic din două rele, dintre care unul e puțin de temut, poate, iar celălalt de distrus. Căci consideri iubirea un lucru distructiv și singura ta întrebare este cine va fi distrus, tu sau altcineva? Urmărești să răspunzi la această întrebare în relațiile tale speciale, în care pari să fii, în parte, atât distrugător cât și distrus, dar nu ești în stare să fii total niciuna, nici alta. Iată ce crezi că te mântuiește de Dumnezeu, a cărui iubire totală te-ar distruge cu desăvârșire. Crezi că toți cei care sunt în afara ta îți cer sacrificiul, dar nu vezi că numai tu pretinzi sacrificiul și numai de la tine. Pretinderea sacrificiului însă e un lucru atât de crud și de înspăimântător încât nu îl poți accepta unde este. Adevăratul preț pentru neacceptarea acestui lucru a fost atât de mare încât ai prefera să renunți la Dumnezeu decât să te uiți la El. Căci dacă Dumnezeu ți-ar cere sacrificiu total, pare mai sigur să îl proiectezi în afară și cât mai departe de tine decât să fii gazda Lui. Lui ai imputat trădarea eului, poftindu-l să ia locul ca să te ferească de el și nu recunoști că tocmai cel pe care l-ai poftit să intre ar vrea să te distrugă și chiar își cere sacrificiul total. Nici un sacrificiu parțial nu îl va potoli pe acest musafir crud, căci este un invadator care doar pare să ofere bunătate, dar numai pentru a face sacrificiul un sacrificiu complet. Nu vei reuși să fii un ostatic parțial ale eului, căci nu respectă nicio înțelegere și nu ți va lăsa nimic. Nici tu nu îl poți găzdui parțial. Trebuie să alegi între libertate totală și înrobire totală, căci nu există alte opțiuni. Ai încercat multe compromisuri în strădania de a evita să recunoști singura decizie pe care trebuie să o iei. Și totuși, tocmai recunoașterea deciziei, exact așa cum este, face decizia atât de ușoară. Mântuirea este simplă, venind de la Dumnezeu și fiind, prin urmare, foarte ușor de înțeles. Nu încerca să o proiectezi din tine și să o vezi în afara ta. În tine sunt atât întrebarea cât și răspunsul, cererea oricărui sacrificiu și pacea lui Dumnezeu. Crăciunul ca încetarea sacrificiului nu te teme să recunoști că întreaga a sacrificiului e exclusiv opera ta și nu îți căuta siguranța încercând să te protejezi de unde nu este. Frații tăi și tatăl tăuți au devenit foarte înspăimântători și te târguiești cu ei pentru câteva relații speciale în care crezi că vezi câțiva strop de siguranță. Nu mai încerca să-ți desparți gândurile de gândul care ți s-a dat. Când sunt reunite și percepute unde sunt, alegerea între ele nu e decât o blândă deșteptare, la fel de simplă ca deschiderea ochilor la lumina zilei, când nu mai ai nevoie de somn. Semnul Crăciunului este o stea, o lumină în întuneric. Să nu o vezi în afara ta, ci vezi-o strălucind în cerul untric și accept-o ca semn că a venit timpul lui Hristos. El vine necerând nimic nu cere niciun fel de sacrificiu de la nimeni. În prezența lui, întreaga idee de sacrificiu își pierde tot înțelesul, căci el e gazda lui Dumnezeu și nu trebuie decât să-l inviți în cel ce e deja acolo, recunoscând că gazda lui e una și că acolo nu poate să lășlui cu el niciun gând străin de unitatea lui. Iubirea trebuie să fie totală, să îl întâmpine cum se cuvine, căci prezența sfințeniei creează sfințenia ce o înconjoară. Nici o frică nu poate atinge gazda ce îi servește drebleagă lui Dumnezeu în timpul lui Hristos, căci gazda e la fel de sfântă ca inocența desăvârșită pe care o protejează el și a cărei putere îl protejează pe el. De acest Crăciun dă Spiritului Sfânt tot ce te rănește, lasă-te complet vindecat ca să poți vindeca alături de el și hai să ne sărbătorim eliberarea prin eliberarea tuturor odată cu noi. Să nu-ți scape nimică ce liberarea e totală, iar când o vei accepta cu mine, o vei da cu mine. Toată durerea și sacrificiul și micimea o să dispară din relația noastră, care e la fel de inocentă ca relația noastră cu Tatăl nostru și la fel de puternică. Durerea ne va fi adusă și va dispărea în prezența noastră, iar fără durere nu poate să fie sacrificiu și fără sacrificiu trebuie să fie iubire. Tu care crezi că sacrificiul e iubire, trebuie să înveți că sacrificiul e separarea de iubire, căci sacrificiul aduce vinovăție cu aceeași certitudine cu care iubirea aduce pace. Vinovăția e condiția sacrificiului, după cum pacea e condiția conștientizării relației tale cu Dumnezeu. Prin vinovăție îți exclus tatăl și frații din tine. Prin pace îi inviți înapoi, dându-ți seama că sunt unde îi poftește invitația. Ce exclus din tine pare înspăimântător, căci e un lucru pe care îl înzestrez cu frică și încearcă să-l arunci în afară, deși face parte din tine. Cine poate să perceapă detestabil o parte din sinea lui și să trăiască în păcat în sinea lui? Și poate încerca să-și rezolve conflictul interior dintre cer și iad, aruncând afară cerul și acordându-i în iadului, fără să se simtă singur și incomplet? Când timp vei percepe că trupul e realitatea ta, te vei percepe singur și lipsit. Și victima sacrificiului îndreptățită să îi sacrifice pe alții. Căci cine se poate lepăda de cer și de creatorul lui fără un sentiment al sacrificiului și al pierderii? Și cine poate să îndure sacrificiul și pierderea fără să încerce să se refacă? Dar cum poți să te refaci tu când încercările tale au la bază credința în realitatea văduvirii? Văduvirea naște atac, fiind convingerea că atacul e justificat și cât timp vrei să menții văduvirea, atacul devine mântuire și sacrificiul devine iubire. Așa se face că în toate încercările tale de a găsi iubire, cauți sacrificiu și îl găsești. Dar nu găsești iubire. E imposibil să negi ce e iubirea și să o și recunoști. Înțelesul iubirii stă în ce ai aruncat din tine și nu are înțeles separat de tine. Tocmai ce preferi să păstrezi e fără înțeles în timp ce lucrul de care vrei să te ferești deține tot înțelesul universului și în acest înțeles strânge tot universul la oaltă. Dacă universul nu ar fi unit în tine, ar fi separat de Dumnezeu, iar a fi fără el este a fi lipsit de înțeles. În clipa sfântă, condiția iubirii e satisfăcută, căci mințile sunt unite fără amestecul trupului, iar unde e comunicare este pace. Domnul Păcii s-a născut pentru a restabili condiția iubirii, predând lecția că o comunicare rămâne neîntreruptă chiar și atunci când trupul e distrus, cu condiția să nu consider trupul mijlocul necesar comunicării. Iar dacă înțelegi această lecție, îți vei da seama că a sacrificat trupul înseamnă a nu sacrifica nimic, iar comunicarea care trebuie să aparțină minții nu poate fi sacrificată. Și atunci, unde e sacrificiul? Lecția pe care m-am născut să o predau și pe care vreau să o predau în continuare tuturor fraților mei, este aceea că sacrificiul nu e nicăieri și că iubirea este pretutindeni, Căci comunicarea învăluie totul și în pacea pe care o restabilește, iubirea vine de la sine. Nu lăsa a să întunece bucuria Crăciunului, căci fără bucurie, timpul lui Hristos e fără înțeles. Să sărbătorim împreună pacea, ne cerând sacrificiu de la nimeni, căci așa mi ofer iubirea pe care ți-o ofer. Ce poate fi mai voios decât să percepi că nu suntem lipsiți de nimic? Iată mesajul timpului lui Hristos pe care ți-l dau ca să îl dai și tu și să îl restitui tatălui care mi l-a dat mie, căci în timpul lui Hristos se restabilește comunicarea, iar El sărbătorește cu noi creația Fiului Său. Dumnezeu aduce mulțumiri Sfintei Gazde care vrea să îl primească și îl lasă să intre, să locuiască unde vrea să stea. Și prin primirea călduroasă pe care o faci, el te primește în el, căci ce e conținut în cel ce îl primește, îi se restituie lui iar noi sărbătorim doar întregimea lui când îl primim în noi înșine. Cei ce primesc tatăl sunt una cu el, fiind gazda celui care i-a creat. Și îngăduindu-i să intre, amintirea tatălui intră odată cu el și odată cu el își aduc aminte de singura relație pe care au avut-o vreodată și pe care vor să o aibă vreodată. Curând se va naște un nou an din timpul lui Hristos. Am încredere de plină în tine că vei înfăptui tot ce vrei să făptuiești. Nimic nu ți va lipsi. Vei desăvârși și nu vei distruge, spune-i atunci fratelui tău. Te dau Spiritului Sfânt ca partea mea. Știu că vei fi liberat dacă nu vreau să te folosesc să mă întemnițez pe mine. În numele libertății mele alege eliberarea ta, căci recunosc că vom fi eliberați împreună. Așa va începe anul cu bucurie și cu libertate. Avem multe de făcut și am întârziat mult. Acceptă clipa sfântă când se naște anul și preiați rolul, lăsat atât de mult neîndeplinit în marea deșteptare. Fă ca anul acesta să fie altfel, făcându-l să fie întru totul la fel și lasă-ți toate relațiile să îți fie preschimbate în relații sfinte. Asta e voia noastră. Amin.